Gurekin, Bruno Forte, beraz, uh, arditeia eta bia jazantzako uh, epade uh, egoitzen zuzendaria, egunan zuri. Bai, egunan. Arai, hauskatuko eh, dugu eta mazkekin uh, mintzogira biak, neurriak hor uh, dira. Beraz, uh, bon, lehenik, deskonfinamendua hasi da. Uh, bon, konfinamendua nola hasi zen zuen zat, uh, izan zen, materiala falta, nola pastu zen. Bai, e, komplikatu izan da, zenta materiela ez ginen, uh, uh, sobera atxe maiten, uh, etzene retxa atxe maiteko materiela, eta beraz, hasteko uh, uh, ez da retxa izan. Eh. Gobernuaren kontrazu, kesusinen pixka bat, aserre, ala ere? Tutte gaiten ahal, uh, kesu bat bainena, baina uh, bon, e, egia da uh, kauzak etzila, etzila prestatiak eta goetako gaizki uh, pastu da, ba, lehenik, mm. aztiko bat. Egun eta behogoita amak egoileak, bat bi uh, egoitzen artean zer da zailena izan? Uh, antolatzia egia da. Uh, behar dugula, indugu hain izlan uh, gure ekipaekin uh, asteko uh, eta uh, antoratzeko uh, gauzak uh, bainan uh, egia da ere uh, gure ekipa uh, aski uh, presenta izan da horiteko Hala, eta untsapastu da hori Ipar Euskal Herrian, egia gune berdea da ez da olako kasurik izan kasurik izan da hemen uh, beste uh... Uh, bai, arditeia? Ez, ez, ez, ez kasu ukan, eta orta bon, kontengira gira, hola izan dala. Baina uh, presginena, uh, kasu bat uh, dien ba, balintzit, uh, presginena. Mm. Hala, Hala egunta berrogoita hamar egoilier, bentsatzen dut 6, 6 azpiaztez uh, male ruski eriotzeak izan direla, uh, bisitarik ez, Zaini uh, tuduzu, jende uh, batzu, bakartasunian, uh, azken memento horretan. Baina aski, baina aski, e-partikulaski uh, kasu baten dako, eta ieda uh, guk uh, familia uh, gure uh, uh, estabilimendua sartu da hortako. Eh, uh, uh, bon, uh, kasu mindugu berrik, be, eh? baina uh, amak ikusi dute hor uh, uh, gure, gure bat emendua mm -hmm. berrik, zenta gero ez dute ikusi, Hara, eta eta dolor. Uh, Ondi bat, uh, txendutibu dugu, uh, familiak mm -hmm. horretan. Uh, mm -hmm. ah. Bona, bisitarik etzen, hor tableta bat ukandu zu ere eskualearen ganik, akitaniaren mm -hmm. uh, ganik, eginen badit, baditu zuede, ere tabletak. Horrek bon, ez du, parez-pareko ahremana horrezkatzen, hala ere, ekartzen dute tableta horiek. Ba, ba, ekerzen dute tableta horiek, uh, da gure, gure uh, etxia, Biziko etxea da eh, eta familièr uh, oso uh, ordi da uh, eta ortako berginin uh, komunikaziona iteko uh, gauzak uh, osoak baliatu eta, eta blek uh Hortako untxazetiana. Uh -huh. uh -huh. Eta hemen uh, egoilegen artian ere randozua iso eh? ez isolamendurik izan, ez nola antolatu ziste eien arteko uh, lotura horren atxikitzeko? Uh, artian uh, distentzia eman dugu jaten eh? uh, uh, entzian uh, eman dugu uh, baita ere saloinean eta gero uh, residentak osoak uh, parka osoa be, baliotu dute eh? uh, distentzia... Atitiena eta mailanen baliotu dute eta kanponitzait zaiten altziena eta un txasena un txasena denako mm. ala. Konfinamenduak trabak egin ditu? badakigu, hala ere zure ustez alde on batzu aipatzen al dira? Batzuk, batzuk, uh, bai, uh, ikusi dugu partikulaski jatetetxean de, hor uh, dugunen uh, pavillon txiki bat badute badugu arditean eta bost jatetetxean uh, badugu eta guai esai baditugu, baino gehioen dugu eta um, ikusten dugu uh, Apesetua dela jenen ahtian, zenta toki gehiu baute, eta hortako guntxada, bai, bai, eta hori, hene ustez, atxiko dugu bai. da. Eta guai, desconfinamendua hasia da, bisitak ere bai, Bez, nola antolatzen dira zenbat bizita egungu ziz, nola pasatzen da. Uh, Egun ean uh, zazpi bizita dugu, zazpi familia iten dira eta uh, bi behrtsona uh, ez gehiago. Uh, eta beraz uh, administrateko bastimendu iten dugu, uh, xalino, iten dugu, tipia, hala, dako, iten dugu bisalointipie familian dako, eta hartan iten dugu, hola... Ez dira sartzen, uh, pabillonen ahten. Zenbat hidauten du bisita batek? Uh, kasik uh, ezoren, baina kasik. Eta familia batek zenbaten uh, uh, bisiten gertxua du hilabetean edo? Uh, Zta bila egiten alugu, hainan uh, Amostian uh, alibat giten uh, aldi da. Mm -hmm. Zemak -se, se ekin segitzeko, egun eta berrogoita amak egoileak, zenbat mm. arditeian eta zenbat bieia zantzan? Er, arditeian, lagu lautan egoita masei pertsona uh, uh, eta bieia zantzan berroita malau. Mm. Bat abesitekoa dina, uh, moienaz, zenbat da? Lautan egoita uh, zazpi, urte, mm -hmm. dina. Eta geienak, zaharenak, <hazuk> zaharenak? Zaharenak zaren <hazuk> egun eta behatzi urte indu uh, apeliedaren, apeliedaren mil aterpat ala ala no la da, da? Eh, staviski staviski uh, beste beste batzuk badituko baditu golako ai sentaba uh, lau beste pertsonaia uh, pasatu du dileta eta si eri un chadila ala, mm. ala. hasi yeah. As du el guerrizketa ahala kaipatuz Horain materialaren atletik, nola esiste, nola ekipatiak esiste, horren nola pasatzen da? ekipati gira, untsa gira eta gira hortako gai ez dugu gilo problemik, hala uh, hortako. No Zerbat mm. mm. lan hemen? Uh, demora oso ratekarriz. Eh? Uh, demora oso ekarriz, uh, eraiten angoi, lautaren angoi eta amak. Ez esuna bat egoilear baten dago, yes. nahi zinukete ez? Uh, bai, ubeki, ubeki <laughs> jo izanen zen, baino, uh, baino, baino, uh, persoanen dago, bainan, uh, ola da, uh, bai artiana, ola indugu, eta berdugu xe hitu, uh, gero gurigalderak uh, maiten dugu ARC-ri uh, eta Departemento herri, eta, bon, agian, <laughs> konen dugula. Mm -hmm. Egan duzu zertzen zaila, antolakuntza konfinamenduaren garaian mm -hmm. Baina uh, beste naz, uh, urtean zer, janik, eh, baginakin, uh, al, al eskasa batzela konfinamendurik gabe mm -hmm. Bez, uh, usaian hor uh, zuritzat, zuzen ari bezala, zer da zailena, kude atzeko? Zailena, zer eiten aldut, zailena dela, uh, takit, ez dut Gauza zainanak egia da gauza kanbiatzen da egun egunez, egun eta hortako ko behar dugu uh, dela adaptabilitea gaitan aldugula, eh? uh -huh. ortako, eta gure, gure lan da uh, ada, adaptabilitea hori uh, ukan. Uh -huh. Bera da hemen, euh, bon, chantza da, zenta arditean bada, bada dira egoitzak eta bada kampoa ere, erreiten zinuean. Zenbat metrakarratu kampuan nah, ahondi da ez? Uh, Iru mila metra bat dugu, hartiak, ba, ba, ba, hartiak, hartako baliatzen dugure hori, ba, eta mm. bihia zantzane, bi mila batzat emo metra. Zer eh, esperantza, horrein, zer desiratzen duzuzuk eh, deskonfinamendua hasi da eta mm. bon, nola nahi zinuke pasada di nuai? Eh, ni nahi zinuke konfinamendua finitu eh, ere uh, gure etxen, eh, alazen eta uh, agian uh, videoxoli tipituko dela gure artean eta Hora, bizia behri zartuko dela. Bigarren andanaren belduga bat da, bigarren uhainoaren belduga? No? Bai, iraiten alugu da, -ba, ba. belduga -ba... Beldu -ba badugula, zenta kampuan, zekin eh, nola pastuko da, la hori respatutuko direna dien diak, eta hori belduga ba. ba, -ba badugu da. Berri ba. no forta emile esker. Deusetaz,